دا کتاب د په بیان د آداب او د سفر کې باب استحباب الخروج یوم الخميس اول النهار مستحب دی په سفر کې ول پرس د زیارت او جمرات باول دورس کې دا, دا استحبابي حکم دی کسه اوزر چالنی چلنی رو داسې دی او کې ورن پنورو رزم سفر سبن ده وان کا ابن مالک رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خرج في غزوه تبوك اوتیو ته او په غزوه تبوکی يوم الخميس د زیارت پرز چې جمرات ورتوي وکانه يحب ان يخرج يوم الخميس او خوخو لبی چوزی پرز دو جمعرات علاقی وجی در تمشکار شریف کی تیرشوی وی پدی رضا اللہ تا مال پیش کیگی دا گل او د زیارت پرز یوم الاثنین یو یوم الخمیس پدی با اکثر دا اللہ دا حبیب رو جموا اچونکی عمالو کی, کی جهاد یولو عمل لے وی نند جمعرات رز دا مال بم پیش کیگی نو زه په کې او شرید سفر ته دام په کې الله ته پیش شي یاګوره کې فال درس دی او بدفاالی ناروواده نو لهکار ته خمیي لکه تا صورتتی شو د اللهبي په خبر چې امله کولو وي محمددونول خمی دا خو محمد الرسول الله او لهکار ندې نیک فعالي نیوا متفقن علیه اپ روایت صحیح هرږي لقلما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر الله رسول صلی الله علیه وسلم یخرج الا فی یوم الخميس چې وته بسفر تمګر پرز د جمرات بو وان شخر ابن وداع الغامدی اصحاب رضي الله عنهم <تصفيق> و رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایا دی اللهم بارک لامتی فی بکوره ها الہ تو خیر و برکت واچ زمہ امت ددې پساری وختې تلو کې په جوختي واتی الله برکت پکې واچو نو هر کار چې ساری وختي وردا اوس د مسلمانان چلو مسلمانان چلون نزدکې اغایی تول اشپا تر دولسو یوی پوری بازارون و دکاننو کی گردی و بازارون مارکیتونو د خیر اشپا ته مرتبه تورسی گنایو دشی ساری مدوی مزم پا کلارو او غرمرا پاسی از دا خیون دا غیرو پا مسلمانانو کی مرازی یو خود دی دعان محروم شل اللہ مبارک لئمتی فی بکورها اللہ برکت واجے زما امتا فی بکورها فا اول درست دویکی وکانے دا بعث سریتا او دا اللہ پیغمبر چلی گلے بے یو جماعت مجاہدین یا جیش بعثہم من اول نہار لی گلو بے داول دور وکه نهخرون او سخربنی وه د حال غام میدي ساحبي رځ لاان هو تجرو فکانه ابې جارت ته اول نهار دې هی د وجهه د بهتیجارت پاول د ر کې رخصت کو نوکران خادمان فه وکه توه معلو د مالدارره مال شوي اوماللی ډیر شوي او تروا هو ب د او د ترمیي وقاله هدي س Bye.